zuntan, edo aurtengoan Bernardo Bernardo Atxaga izazlea konbidatu dugu, eta autatu-autatu dugu soinu jolearen esimea izeneko ba, eleberria, e Segu jolearen semea nolabait oa ban kokatua dago eta da bere obran ba oa barena, eh, azkena ez eh? eta ondoren beste lamatzuk ere plazaratu bali maizitu eh, au, au, e, aukeratu dugu eta hori izanen dugu izpide datorren aron batean atzaldeko zideak eta erditan eh, mindizo eh, soko burun Bueno, berak, eh, bueno, berroi bat minutuko txaldi bat eginen du hain lerro gero markatu dugu eta gero jendeak izango du parada va a novelar en Gañán en, en la Galdeí Tegó.